Salme 102. En bønn av den nødstilte, når han blir kraftløs og utdøser sin bekymring for Jehova. Jehova, hør min bønn, og måtte mitt rop om hjelp komme til deg. Skjul ditt ansikt for mig den dagen jeg har trengt. Bøy ditt øre til mig. Den dagen jeg roper til deg, skynd deg, svar meg. For mine dager har fått sin ende liksom røyk, og mine knokler er blit røglødende liksom et ilste. Mitt hjerte er blitt slått ned som planter og er uttørket, for jeg har glemt å spise min mat. På grund av lyden av mine sukk har mine knokler klevet til mitt kjøtt. Jeg ligner virkelig pelikanen i ødemarken. Jeg er blitt som en liten ugle på øde steder. Jeg er blitt utmagret, og jeg er blitt som en ensom ful på et tak. Dagen lang har mine fiender hånt mig. De som gjør nær av meg har sverget, ja ved mig. For aske har jeg spist som brød, og det jeg drikker har jeg blandet med gråt på grunn av din fordømmelse og din harme. For du har løftet mig opp, så du kunne kaste mig bort. Mine dager er som en skygge som er blitt lang, og selv er jeg uttørket som en plante. Men du, Jehova, til tid skal du bli boende, og ditt minne skal bestå i generasjon etter generasjon. Du, du vill reise dig. Du vil ha barmhjertighet med Sion for tiden er inne til å vise henne gunst, for den fastsatte tid er kommet. For dine tjenere har funnet behag i hennes steiner, og hennes støv vise de velvilje. Og nasjonene skal frykte Jehovas navn, og alle jordens konger din herlighet. For Jehova skal visselig bygge opp Sion. Han skal vise sig i sin herlighet. Han skal med sikkerhet vende sig til den bønn som blir bedt av dem som er berøvet alt, og ikke forrakte deres bønn. Dette er skrevet for den kommende generasjon, og det folk som vil bli skapt skal lovprise ja. For han har sett ned fra sin hellige høyde, ja, fra himlene har Jehova betraktet jorden, for å høre fangene sukk, for å løslate dem som er bestemt til å dø, for at Jehovas namn skal bli forkynt i Sion, og hans pris i Jerusalem, når folkeslagene blir samlet alle sammen, og rikene for å tjene Jehova. På veien kuet han min kraft, han forkortet mine dager. Jeg sa da, min Gud, ta meg ikke bort halvveis i mine dager. Dine år varer gjennom alle generasjoner. For lenge siden la du jordens grunnvoller, og himlene er dine hennes verk. Di, ja de, skal forgå, men du, du skal bli stående, og liksom en kledning skal de alle bli utslitt. Liksom klær skal du skifte dem ut, og de skal fullføre sitt løp. Men du er den samme, og dine år skal ikke ta slutt. Dine tjenere sønne skal bli boende, og for ditt ansikt skal deres avkom være godt grunnfestet.